În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Frați creștini, după ce s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, Iată că au venit niște magi, filosofi învățați din răsărit, și ajungând la Ierusalim, au început să întrebe unde s-a născut de curând împăratul iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Acești magi au venit călăuziți de stea, până au intrat în orașul Ierusalim. Și aici s-au ascuns de ochii lor steaua. De aceea au fost nevoiți să întrebe. Și când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Evangheliile acestei sfinte sărbători a nașterii Domnului, ne dau prilejul să învățăm mai multe lucruri folositoare pentru sufletele noastre. Când Sfântul Ioan, prorocul, era în pântecele Maicii sale, Elisabeta a săltat de bucurie când a venit prea curată Fecioară Maria în vizită la Elisabeta. Cu cât mai mult noi trebuie să ne bucurăm acum, când sărbătorim nașterea Mântuitorului nostru, care a venit să ne izbăvească din tirania diavolului. Această naștere a Împăratului nostru Hristos, care ne ridică inima și ne transportă cugetul la vitleiem, și împreună cu îngerii, cu magii și cu păstorii, ne îndeamnă să cântăm și noi, împreună cu ei și cu întreg pământul. Această veste ne-a făcut o cunoscută biserică în toate sărbătorile din postul acesta, prin catavasia ce s-a cântat zicând, Hristos se naște slăviți-l. Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ înălțați-vă, Hristos cântați Domnului tot pământul, și cu bucurie lăudați-l popoarelor că s-a proslăvit. Dar pentru ce este chemat tot pământul să cânte Domnului? Acest lucru este de mare trebuință a ști tot creștinul. Fiindcă a venit ziua cea mare a bucuriei, ziua eliberării neamului omenesc de subrobia satanei, de subrobia păcatelor în care gemea și suspina, fiindcă atât de mare era greutatea păcatului și atât de mult l-a apăsa pe om, căci în niciun chip nu se putea izbăvi de el și a se împăca cu Dumnezeu. Lumea era vândută demonului prin înșelăciunea din grădina Raiu. Lumea era condamnată la închisorile cele întunecoase ale iadului. Lumea era pierdută și sufletește și trupește și nu avea niciun chip de scăpare, nimeni nu o putea izbăvi. Tot neamul omenesc de la Adam și Eva încoace până la Domnul Hristos era în ghearele celui rău, aruncat în prăpastia pierzării. Biata omenire n-avea nici o pildă de urmat, căci toți se zbăteau în patim și păcat. N-aveau niciun învățător ca să învețe adevărata cale care duce la adevărata fericire veșnică. De aceea, odată cu nașterea Domnului Hristos, se schimbă toate în lume, căci El a venit să ne arate calea fericirii să ne învețe adevărul, să ne lumineze mintea ca să știm ce să facem, cum să trăim ca să ne mântuim, adică să câștigăm fericirea cea veșnică în viața de veci. Pentru aceasta s-a coborât Fiul lui Dumnezeu la neamul omenesc și a putut zice despre sine aceste cuvinte mari, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt păstorul cel bun care împun viața pentru oile mele. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt ușa prin mine de va intra cineva se va mântui. Eu sunt învățătorul vostru. Să nu aveți alți învățători, căci unul este învățătorul, și dascălui vostru. De aceea și Sfinții Îngeri, văzând că a sosit această minunată zi, ca să vină Stăpânul la noi, Împăratul Slavei, mare bucurie s-a făcut în cer și într-un alai de bucurie au pornit Sfinții Îngeri ca să ne cheme și să ne îndemne și pe noi oamenii să dănțuim în cântece de bucurie, cântând Domnului împreună cu ei și noi cu tot pământul. Și în noastre să-i mulțumim lui Dumnezeu cu multă recunoștință că ne-a trimis pe Fiul Său ca să ne învețe și să ne fie pildă de urmat în această vale a plângerii, a suferințelor de tot felul. Când s-a născut împăratul Alexandru cel Mare, tatăl lui a avut o nespusă bucurie și a socotit un mare noroc nașterea fiului său că s-a născut în vremea marelui filosof Aristotel. că zicea el că acum are cine să-l instruiască și să-l învețe cele mai înalte cunoștințe ca să poată face Fiul Său mari sprăvi și să fie fericit pe pământ. Cu cât mai mult trebuie să ne bucurăm noi și să ne simțim fericiți că suntem născuți în vremea adevărurilor credinței adevărate, a mielului lui Dumnezeu care este mai presus de orice învățător și filosof pământesc, care a putut zice... Și aceste cuvinte, eu am venit ca lumea viață să aibă și mai mult să aibă, adică unde sunt eu și voi să fiți, lângă Tatăl, la fericire veșnică. De aceea cântau îngerii la nașterea sa, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace. Îngerii îndemnau pe oameni să ia parte la bucuria lor, pentru că însuși Fiul lui Dumnezeu a venit cu trup pe pământ. Îi în noaptea aceea pe păstori și-i trimit să vadă pe Domnul cel născut cu trup în ieslea din peștera Betleemului. De atâtea ori îngerii fusese trimiși de Dumnezeu pe pământ. Și văzuseră în lume multă jale și multă nenorocire. Își ziceau ei acum că oamenii se vor bucura de venirea Domnului pe pământ și se așteptau ca fără îndoială, toată lumea să-L primească pe Domnul Hristos și să salte de bucurie și să-I urmeze învățătura dar mare de tot le-a fost mirarea. Când au văzut purtarea lumii față de Fiul lui Dumnezeu, încă de la început pământul nu vrea să-L primească. Pentru Iisus nu se găsește în Betlehem nicio o casă caldă în care să se nască. Parcă ar fi vrut ca Domnul să se nască afară, în frig și să moară. Curând după nașterea lui, Irod împăratul caută să-l omoare. Așa că Iosif și Maria au fost nevoiți să fugă cu el în Egipt. Când se întorc înapoi din Egipt, de frică trebuie să locuiască în Nazaret. Iar când Domnul Hristos iese în lume, predicând Evanghelia și făcând numai bine, în atâtea rânduri oamenii au voit să-l omoare și nu s-au lăsat până când nu l-au omorât răstignindu-l pe cruce. După ce a fost dat jos de pe cruce, au avut grijă să pună o piatră mare la ușa mormântului, să pună o staj de pază și să peceptluiască piatra zicând Poate acum am scăpat de el. Iată cum este lumea, iată cum s-a purtat lumea față de Domnul Hristos. O singură ființă nevinovată, fără de păcat, a venit și a locuit între oameni pe pământ. Dar lumea s-a tulburat. Irod împăratul și tot Ierusalimul cu el s-a tulburat. Nu ne trebuie un alt împărat, n-avem nevoie de el, vrem să fim lăsați în voia noastră, afară cu el, la moarte cu el, cu un astfel de împărat. Așa au zis toți. Acestea toate, le zicea poporul, și Irod, fiind stăpâniți de Duhul cel rău al invidiei și al răutății. Dar Dumnezeu a avut grijă să împlinească cele scrise în Scripturi și să apere pe Fiul Său cel întrupat din Fecioara Maria, căci a înștiințat pe magi în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod. Și ei s-au dus pe altă cale în țara lor. Când auziți despre această răutate a lumii, de pe vremea Domnului Hristos, când s-a născut cu trup pe pământ, imediat vă vine în gând să-i osândiți pe oamenii aceia pentru îndărădnicia și purtarea lor cearea față de Domnul Slave. Și sunteți gata să ziceți, astăzi lucrurile s-au schimbat. Cine nu se bucură în ziua de astăzi de nașterea Domnului? În ce țară sărbătoarea aceasta nu este o sărbătoare de veselie? Așa este. În toată lumea nașterea Domnului se sărbătorește cu multă bucurie. Ne întrebăm însă ce fel de bucurie simte lumea. Bucuria pentru venirea Domnului în lume ca să ne mântuiască? ori bucuria că în aceste zile au timp, au parte de mai multă odihnă, de hrană mai bună și de petreceri trupești, pământești cu păcate mari. Căci din marea gloată de creștini câți petrec cu adevărat zilele acestea creștinește, câți vor să-L primească pe Isus cu o inimă caldă, o minte trează, plină de recunoștință, un suflet iubitor cu scutecele albe ale dragostei creștinești. Câți nu zic mai degrabă, de ce să fie El stăpân peste inima mea? Și câți rozi nu-i stau împotrivă cu hule și înjurături la petrecerile lor, în chefurile lor, unde curg în jurăturile Hristosii și Dumnezeii și câte alte. Vai, ce creștinătate străină de Hristos! Câți roz cu veninul în inimă stau gata să ia sufletul pruncului, adică acolo unde s-a născut un suflet de creștin și vrea să crească și să se hrănească din laptele credinței adevărate, câți vrăjmași nu ridică satana împotriva acestui suflet, căutând ca să-l omoare, să-l distrugă prin fel de fel de vicleșuguri și răutăți. Câtă tulburare nu face diavolul încât o casă unde se naște un astfel de creștin. Ce mari sunt răutățile și dușmăniile pornite împotriva credincioșilor adevărați, împotriva acestor suflete născute din cuvântul lui Dumnezeu, din Duhul cel de viață dătător, împotriva acestor creștini pașnici, care nu îi impun nimănui cu forța să-i urmeze, ci numai cei ce vor. Iar necredincioșii îi hulesc, îi urăsc și îi dușmănesc, îi împiedică diplomatic și îi în minciun la adresa lor și caută pe toate căile ca și irod cel blestemat să ia sufletul pruncului, sufletul creștinului adevărat cu care a mai rămas. Pentru toate se găsește loc în casele creștinilor noștri. Pentru toate lucrurile și toate poftele se găsește loc în casa creștinilor de suprafață. Mâncăruri, băuturi, cântece, dansuri, jocuri de noroc, chiote și înjurături. Și pentru toată lumea care vine prin televizor în casa lor se găsește loc. Pentru toate se face loc în inimă. Inimile sunt deschise și cu multă bucurie le primesc pe toate și pe toți, așa cum era plin și orășelul Betleem de toată lumea. Numai pentru Domnul Slavei nu s-a găsit niciun loc. Domnul Hristos n-a fost primit, el n-are niciun amestec cu inima. Și în viața acestor creștini de formă, la fel, Creștinismul nostru este un creștinism care repetă numai obiceiurile cele trupești în mâncări și băuturi, dar fără Hristos și fără Evanghelie. Creștinii noștri se aseamănă cu niște sticle care au etichete frumoase, dar ele sunt pline cu apă, O apă care după un timp se strică și grozav să ar păcăli cineva care ar socoti că în sticla aceea este ce scrie pe ea. Așa sunt cei mai mulți creștini doar cu nume și cu firmă. Însă inima este plină de gânduri și porniri vrăjmașe împotriva lui Hristos și Evangheliei lui. Deci, dacă sunt îndemnați să se întoarcă la Dumnezeu, să vină la sfânta biserică, să se lase de păcate, li se parcă le spui ceva nou. Și te iau în râs cu porecle, făcându-te rătăcit, habodnic, fanatic, și fel de fel de cuvinte împotrivă. Ce spun eu în aceste cuvinte este prea puțin, dar și acest puțin arată lămurit că oamenii nu iubesc pe Domnul Hristos care s-a născut în Ieslea din Betleem și nu vor să creadă cu adevărat în El și să asculte cuvântul Lui. Pe de altă parte, însă se vaită de greutăți, de necazuri, de suferință, de lipsă, de putere în credință și de mângâiere, iar în fața morții sunt îngroziți și tremuri. De ce oare? pentru că n-au pe Domnul Hristos ca stăpân și mântuitor al vieții și sufletului lor. Numai atunci bucuria ta va fi bucuria adevărată și sfântă când vei putea să zici eram rog păcatului și diavolului, dar Iisus a venit ca să mă izbăvească. Pentru mine a venit El și s-a născut aici pe pământ. Pentru mine s-a zmerit și s-a născut în peștera săracă din Betleem. Pentru mine a suferit frigul și zăduful, foamea și chinurile și a murit răstignit pe cruce. Pentru mine a înviat, El este al meu și eu sunt al Lui. De aceea tot ce s-a întâmplat cu El mă privește foarte de aproape și pe mine. Așa trebuie să zică orice creștin, Adevărat. Dacă ai de plină încredințare despre aceste lucruri și duci viața ta alături de învățătura sa, ai înțeles rostul venirii Mântuitorului pe pământ și atunci te bucuri din plin cu o bucurie curată, sfântă și fără de păcat. Și El îți va da bucuria mântuirii care te va umple de fericire în toate zilele vieții tale. Căci El este răsăritul cel de sus, nu cel de jos, răsăritul răsăriturilor, stăpânul și împăratul cerului și al pământului. Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a mai amintit că după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice, Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, Fugi în Egipt și rămâi acolo până-ți voi, spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. După ce a murit Irod, tot un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif în Egipt și îi spune, Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui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 Ce fapt măreat să vedem noi creștinii la acest bărbat bătrân, logodnicul prea curatei fecioare Maria? Așa ca și Preacurata fecioară a fost un ascultător devotat cuvântului lui Dumnezeu. Că ce ar fi putut zice Iosif când i s-a arătat îngerul în vis? Ce să mă iau eu după vise? Pentru ce să mă pun în primejdie și să plec atâta cale cu fecioara și cu pruncul noaptea, printre atâția Tâlhar și atâtea primejdii, prin câte voi trece până în Egipt? Dar el a fost credincios cuvântului dumnezeiesc și ascultător până la moarte. Un astfel de om trebuia fecioarei Maria ca apăzitor ca să slujească minunei și să nu dea înapoi din lucrarea mântuitoare care se făcea lumii prin Fecioara și Pruncul Iisus. Și într-adevăr, din tradiție cunoaștem o mulțime de întâmplări periculoase prin care a trecut Iosif, Fecioara și Pruncul până la Egipt și la întoarcere din Egipt. Foamea și setea cum le-au ieșit îlhari înainte, cum le-au ieșit fiarele sălbatice și pe toate acestea bătrânul și sfântul Iosif le îndura alături de fecioara și pruncul Iisus. Fericit suflet a fost și bătrânul Iosif, fericit că ce-a putut să dea o mână de ajutor nevinovatei fecioare Maria, prin care ne-a venit mântuirea de la supunerea și ascultarea acestui bătrân de cuvântul lui Dumnezeu, să luăm pildă și noi și să primim cu bucurie și cu dragoste totdeauna cuvântul Dumnezeiesc. Căci numai acesta ne încălzește și ne înalță, ne curăță de păcate, ne sfințește și ne binecuvintează toate simțurile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu alungă de la noi toate gândurile cele negre, scoate din stricăciune viața noastră, ne încununează cu milă și cu îndurări, ne umple de bunătăți și ne înnoiește tinerețele ca ale vulturului, cum zicem, salmul 103. Ținta este a îndeplini acest cuvânt. Să-L ascultăm cu urechea pentru a-L împlini. Să facem ce ne spune Dumnezeu. Să trecem la fapt, așa cum a făcut Iosif, că și Mântuitorul Hristos numește fericiți pe aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Într-o prejurare, pe când vorbea poporului Domnul Hristos, Iată că a venit mama și frații după trup ai lui și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva îi zice, iată mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Isus a răspuns, cine este mama mea și care sunt frații mei? Oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela-mi este frate, soră și mamă. Iată ce mare cinste capătă cel ce face voia Tatălui Ceresc. Cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl face. Iată că Domnul Hristos ne-a dat o pildă ca și noi să ne pădăm de cei ce nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, fie El cine ar fi. Cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl face, aceia se fac copiii lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Fiul Său. Tot Domnul Hristos spune că acela care aude cuvintele sale și le împlinește, se aseamănă bărbatului înțelept care își clădește casa pe temelie tare, pe piatră. Iar cel care aude cuvintele sale, dar nu le îndeplinește, se aseamănă bărbatului nebun care își clădește casa pe nisip. Iată ce deosebire mare între unii și alții, între adevărații credincioși și între credincioșii de suprafață. Aceștia care n-au temelia casei sufletului lor pe piatră sunt totdeauna în a pieirii sufletești. Oameni de formă, creștini care se mulțumesc numai să vină din când în când la biserică și nu-i interesează prea mult mântuirea sufletului, acești creștini sunt totdeauna în pericolul pieirii sufletești. Noi să înțelegem din ascultarea lui Iosif și a Sfintei Fecioare Maria, care purta în brațele lor pe pruncul Iisus, care era cuvântul lui Dumnezeu. Și așa să fim și noi de ascultători și împlinitori ca și ei, pentru a ne ferici Dumnezeu și pe noi în cer. Mai departe ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, că văzându-se Irod înșelat de magi, S-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare toți pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care era în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase-n tocmai de la magi. Mare prăpăd a făcut acest tiran, și fără de milă a trimis o staș și a omorât 14.000 de prunci. Țipau bieții copilași, sângele curgea și roaie, mamele îngrozite plângeau și se căreau. Și astfel multă jale a semănat acel tiran în zilele acelea. Toți acești copilași care au murit martir pentru Domnul s-au botezat cu sângele lor și astăzi sunt îngeri în împărăția cerului, lângă Domnul Hristos. Cel ce i-a omorât pe ei a fost un păgân, un tiran necredincios care și-a primit plata de la Dumnezeu pentru faptele lui, pentru crimele și nelegiuirile lui. El a urmărit prima dată pe Domnul Hristos. El, Irod, a fost primul care a urmărit pe Domnul ca să-L omoare. Dar să ne întoarcem acum la creștinii veacului nostru, că vedem mulți creștini, creștini nu păgâni, care fac păcatul acesta mare al crimei omorându-și copiii în pântecele lor. Aproape nu e femeie ca să nu fi omorât, măcar unul din copiii ei cu voia sau fără voie a bărbaților au făcut aceste crime au vărsat sânge nevinovat și au lipsit copilașii de amândouă viețile, și de viața aceasta vremelnică și de cea veșnică, pentru că n-au fost botezați. Toți acești părinți care au îndrăznit să facă un asemenea păcat, sunt condamnați la temnițile iadului, unde se vor chinui împreună cu Irod cel blestemat și cu demonii cei urâți care i-a înșelat. Pentru iertarea păcatelor acestea mari sunt câteva canoane de mare importanță ca să le ascultați și să le faceți. Mai întâi și întâi de toate trebuie să se oprească cu hotărâre de a nu mai face acest păcat, orice s-ar întâmpla. Al doilea, să se spovedească cu sinceritate, spunând la duhovnii câte avorturi are chiar întreruperi și fereale. Al treilea, să se căiască cu lacrimi și cu pocăință toată viața până îi va ieși sufletul. Al patrulea, să boteze copiii săraci pentru răscumpărarea celor suflete. Al cincilea să învețe toată viața, partea femeiască, să nu facă avorturi și să aducă cât mai multe suflete pe calea credinței adevărate, luminându-le mintea cu sfânta credință, scoțându-i din întunericul neștiinței. Acestea se vor socoti ca răscumpărarea sufletelor de dincolo pe care le-au trimis în întuneric. Apoi metanii, post, rugăciuni și milostenii și tot felul de fapte bune. Și așa trebuie să se grăbească fiecare, că și moartea vine fără veste, cum a venit la multe femei și s-au pierdut pe veci. Și cum a venit și la această tânără de care vreau să vă povestesc. În vara anului 1970, a venit o femeie plângând la mănăstire, era de prin părțile botoșanilor. Bătea la ușa fiecărui duhovnic și îi cerea sfat pentru sufletul fiicei sale. Cu lacrimi în ochi spunea că fata ei a murit nespovedită din pricina ei. Eu, părinte, zice, am avut o fată nemăritată cam de 25 de ani. Ea trăia cu mine în casă, era fată bună, harnică, dar îi plăcea lumea, viața. În vara aceasta, nu-i nicio lună de atunci, fata mea s-a îmbolnăvit când la pat. Slăbise mult și nu mânca. Mamă, mi-a zis fata, eu mă simt tare bolnavă. Ar trebui să chem preotul să mă spovedească că am niște păcate mari. Am greșit cu cineva și am făcut trei avorturi. Lasă, fată, că am să mă duc să-l chem, să mai termin treburile, i-am zis eu. Și n-am dat importanță la rugămintea ei. Nu credeam că va muri așa repede. A doua zi m-a întrebat fata, mamă, vine părintele? Iată acum mă îmbrac să mă duc la părintele. Fata a tăcut câteva minute. Când am ajuns la poartă, gata să ies în drum, numai ce aud pe fată strigând cu glas mare, Mamă! Părintele! Mamă! Să vină repede părintele! Și în clipa aceea și-a dat suflet. Cu aceste cuvinte pe buzele ei și cu lacre în ochi a murit, M-am întors înapoi cu sufletul zdrobit de mustrare că a murit fata nespovedită din cauza mea și de atunci nu mai am liniște în sufletul meu. De aceea am venit la mănăstire, părinte, ca să dau slujbe și să mă sfătuiți ce să fac ca să mă ierte Dumnezeu și pe mine și pe ea. Iată cum se înșeală om. Să luăm aminte să nu ni se pară lucruri de glumă, că-și vai de sufletul acela care îl va apuca moartea nepregătit. Iar pentru că și bărbații sunt vinovați la păcatele acestea, pentru că n-au nicio înfrânare și nicio frică de Dumnezeu, ascultați și pentru ei un sfârșit groaznic al unui om nepregătit. În satul Verșan, comuna Boureni, județul Iași, trăia o familie cunoscută în partea locului, a cetățeanului Nicolae Ungurean. Soția lui care trăiește și astăzi este o bună creștină. Se spovedește, ține posturile, merge la biserică, face rugăciuni și milostenii. În schimb, soțul ei, decedat de curând, era foarte slab în credință, nu mergea deloc la biserică, nu voia să se spovedească, nu voia să postească, nu se temea de Dumnezeu, era foarte bețiv și desfrânat. Iar dacă cineva îl sfătuia să se lase de răutăți, îl lua la înjurături și râdea de el. Adesea ori îl îndemna și soția să se spovedească să meargă și el la biserică, să se împace cu Hristos ca să nu moară așa. Iar el răspundea cu ironie. Lasă că am aranjat eu cu sfinții să nu mor acum. Mă mai încolo la bătrânețe și mă duce și la biserică, că tot la biserică o fi. Dar ce s-a întâmplat? La începutul postului mare, în anul 1973, Soția acestui creștin s-a hotărât ca măcar prima săptămână să țină post și rugăciune și să fie curată ca să se poată spovedi și împărtăși. În a treia zi de post, satana a zădărnicit planul ei, că ticălosul bețivul ei de soț îmbătându-se a silit-o la trupească a lui plăcere, nefiindu-i milă de lacrimile ei. Dar iată cum l-a ajuns mânia lui Dumnezeu. În noaptea aceea, după păcat, la un ceas după păcat, după ce și-a împlinit pofta sa, deodată a sărit din pat în mijlocul casii, s-a apucat cu o mână de marginea patului și cu cealaltă de mâna soției sale, căutând cu privirea fixă într-un colț. A început a striga cu glas mare și înfricoșat, Femeie, nu mă lăsa! Cuptorul, cuptorul de foc! Foc mare, nu mă lăsa! Dragi îmi dau foc! Scapă-mă, femeie! În clipa aceea, mâna nevăzută a morții i-a oprit glasul pentru totdeauna și i-a răpit sufletul nespovedit, iar trupul său cu tipul groaznic și cu ochii însângerați de groază s-a prăbușit la pământ. Așa a murit acest Nicolae Ungureanu din satul verșan. Așa mor toți necredincioși, ticăloși, hulitori, bazjocoritorii celor credincioși, care nu vor să se îndrepte, după cum zice prorocul David, moartea păcătosului este cumplită. A doua zi după moartea lui, a alergat soția lui la mănăstirea Sihăstria și a povestit aceste lucruri vrednice de crezare la toți preoții și la toată lumea, spunea cu lacrimi. Vedeți, aceste întâmplări sunt fapte autentice din zilele noastre. Povestitorii lor trăiesc și sunt cu lacrimile pe obraz din cauza pierzării acestor suflete care au luat în râs credința și au ironizat învățăturile Sfintei noastre biserici. Vai lor! Să punem la suflet tot ce am auzit și să mergem numai pe calea cea frumoasă a bisericii, ca niște adevărați ascultători și împlinitori ai cuvântului Dumnezeu. Și să-L slăvim și noi pe pruncul Isus care s-a născut în peștera din Betleem, împreună cu îngerii, cu magii și cu păstorii, și să ne închinăm lui zicând, O, prea dulce, prea frumosule și scump Iisuse, primește-ne și pe noi în preajma staului Tău. Și chiar dacă inimile noastre sunt reci, încălzește-le Tu cu dragostea Ta. Vină-o în peștera inimii noastre și cu căldura Dumnezei tale ne vom înfierbânta și noi și vom putea birui toate ispitele vieții acestei. Atrage-ne la tine, Stăpâne Iisuse, atrage-ne la Tatăl și la Duhul Sfânt, atrage-ne și deschide inima noastră și a acestor creștini care s-au adunat aici ca să putem cu toții să te lăudăm în ceruri, pe tine, treimea cea de ofință și nedespărțită în vecii vecilor. Amin.